Camadeva se dedică această recitare memoriei lui Nichita Stănescu. Cu durerile iubirii, voind sufletul să-l vindec, l-am chemat în somn pe Kama Camadeva, zeul indic, el veni copilul mândru călărind pe un papagal, Având zâmbetul fățarnic pe -a lui buze de coral, ar ari, iar în tolbă el păstrează ca săgeți Numai flori înveninate de la gangele măreți. Puse-o floare atunci în arcui, mă lovi cu ea în piept Și de-atunci în orice noapte plâng pe patul meu deștept Cu săgeata iotrăvită a sosit ca să mă certe Fiul cerului albastru și al iluziei de cer.